Udauntan ondartza batzu etxi behar izan zituzten alga toxiko batzu atseman zituzte lakoan ondartzetan, gerostik uh, emaitza batzu ere agertu dira uh, joen ar, hastean arkasongo aifremer estazioak azterketak uh, argitara ere eman baititu uh, labur biltzeko mikro alga berria agertu dela, behinzat Atlantikako kostentzat berriaden mikro alga bat eta gainera toksina ez ezagun bat ere agertu liteike Javier, hirigoien gurekin egunan? Gaiso egunan, bai. Zer, Javier, hirigoien planktonean eta itsas ekosistemetan aditua eta aztiko itxas ikerketa zuzendari zientifikoa zira ere. Horduan, zer jartatu zen udauntan, Javier? Ondartzak kutxatuak zirela erraiten ahalote da edo hori da gehiago uste bat? Bueno... Euskal uste bat, e, ba, bueno, Ni gehiago daki e, donostian eta gertatu zen az. E, eta gertatu dena, bai donostian baita gero uste dut e, doni banen, ere doni banen baita gertatu zen. Bai. Da e, e, alga bat, e, mikro, algo, a, mikro alga bat, e, ostreopsi deitzen dena, e, oso ugarik antitatu ugaritan agertu dela, eta hori, ba, pikoreak eta ematen ditu, arazoak sortzen ditu, Eta horregatik itzi dira ondartzak. E, berez, algau ezaguna da. E, badira, badira lanak e, gure kostaldean, jadanik egindak, erakusten algau e, hemen zegoela. E, algau bizira beste makroalgen gainean. Eta badirea e, unibartzetateko lanak eta erakusten e, algau hemen zegoela. Horten gertatu dena da asko ugaldu dela, Eh, konzentrazioa undilak eh, lortu dituela eta alga hau ezaguna da konzentrazioa altuetan dagoenean arazoak sortzen dituela Eta um, osteopsis alga hori nola ugaltzen da beraz? Hau da zerula bakarreko alga bat eh, mikroalga deitzen ditugunak oso mikroskopikoak ez ditugu ikusten hmm. eta honek egiten duena da ba, berez eh, satitu eta normalean bizira beste hori esan dudan bezala ba, makroalgen guk eh, ikusten ditugun algen asalearen gainean, eta noiz behin ba, ugaritzen da gehiago, eta uretara ba, askatzen da, ez? E, zer behar du ugaltzeko, normalean, pentsatzen dugu, importantena dela temperatura altuak egotia. Eta temperatura altuak batez ere epeluzetan, ez oso temperatura altua, baizik eta epeluzet batean, ba, ura berroa egotia. Baina gure gongo dira beste baldintza batzuk guk ez zautzen Eta hor duen, ba, baldintza berezioetan oso hogari egiten da. Gertatu dena da ondartzak itzirirela. Beti denik gertatuko da noizbenka ba uretan sartu eta pikoreak eta izan. ez mm -hmm. Baina ez zain beste orain bezela. Eta erraiten loteta beraz zerbait berezik eztatu dela u hontan mikroalga horren garatzearekin? Bueno, pentsatzen duguna da, baldintzak egokiagoak izan direla mikroalga honentzat. Eta zan dudan bezala, badakigu e, urak egon direla, nahiko naiko oso denbora luzean, uda berrian e, ba oso goiz ura berotu zen, eta seguraski hori bagona izan da, alga honentzat, baina baita ere zan dudan bezala, badira beste faktore batzuk ezagutzen ez ditugunak. Ez? Eta hor dut, ez dakigu zer gaitikan uda honetan, e, hain eh, konsentrazio altuak de, i, lortu ditu. Ze, azkenean itsasoko toksinak dira pixka bat ere noraejan ekosistemaren aldaketaren erakusle zaiten aldira ere. Bueno, bai eta ez e. eh, azkenian eh, mikroalga toxikoak eh, betiidanik egon dira hore eta eh, beste asko toki askotan ez hau bereziki, baina beste dinoflagelatu ditzen digu hauek eh, talde baten barrenean dinoflagelatuak ditzen ditugunak e, taldo horren barrenian daude, e, ba askotan e, sortzen dituzte Bloom e, toxikoak ez? Eta horiek e, akuikulturan, e, ba ostrak eta mehiloien artean beti dao izaten e, dituzte problemak e, blun toksikoekin. E, gertatzen dena da, az, gehienetan guri zuzenian, e, gure gain ez, dutut, le, ez dutela izaten eragina normalean eragina izaten dute janariaren e, bitardez ez? Ez? Haten ditugunean ostrak eta uhum. baina bueno, alga beresi hau ba, bai dauka eragina gure gain. Ekosistemaren aldaketaren e, gauza da ezin dugu esan. E, goizegi da hori esateko e, e izan daiteke justu urte berezi bat izatia. E, argi dagoena da ura berotzen denean, pues, e, eta espero dugu hemendik aurrera ba, aldaketa klimatikoa dela eta urak gero eta beroagoak egotea. Ba, adibidez alga oneri ba, on, on, onaiten dio, hona da beraren zant. Hortako, eta beraz bai, ondoko galderak asikzuk uh, abiatu duzu, aldaketa klimatikoa lotuta uh, itxasuen uren berotzea aipatzen delarik, pentsatzen alda, beraz, uh, olako toxina batzu, adibidez, garatzen alkoholita izkela? Ez beresiki, a ber, hau beresiki, adibidez oneri on egiten dio beroagoak eta Gerta daiteke eta guri eragina egiten digun honek ba, ugariagoa izatea. Baina be beste batzuk e, urotzeagotan bizi direnak eta ez dieon egingo, Zora, ez dago lotura zuzenik urberoa eta otoxinarren artean. E, baina bai dago dudari gabe ekosisteman aldaketa bat. HoB ezagutzen genituen balditzk hoiek aldatzen ari dira, Eeta ba, ikusiko ditugu horlako gauzak non, e, bos, lehen gertatzen den ziren gauzak orain gertatzen dira ikasi beharko dugu ez. E. Eta e, toksikoa delarik aipatzen e, dugu gurekiko, e, gizakiekiko eragina izan baitu e, e, dauunko aferak, e, baina e, itsa suarentzat rentzat eta azkenean e, uretako ekosistemarentzat toxikoa haute da adibidez saipatzen dugu hau. E, bueno, bai, noski, organismo bat zuen zat, izango da. E, hau, e, bueno, baina hau da ekosistemaren parte bat, esango dugu, eh? Beti, hau da, landareak eta, eta landareak eta belarjaleak bezala, bat, eta landareak toxikoa direnak, beraien defentza bat da, be, belar jaleak ez jateko. Eta hori da, bai, e, naturaren jokoa ez, e, predadoria eta presa erarteko jokoa, bat abilatzen defentzak eta beste ba, ari e, nola janez. Ordu noski bai animali bat zuten toksiko izango da, larjalde batzuentzat baina hori da naturaren parte bat. Eta, bo, behar da pixka bat gure gaietik ateratzen gira, xabier giri goien, baina egia itxas ekosistemetan a, aditua baitzira, e, euskal kostari begira, zakit, nolako garapena ikusten diozu hemengo itsas bastegai, azken urte, amarkadetan, edo aldaketan abakbenik ikusten ote duzu aipatzen delarik kutsadura, orokojki, e, garatzen ari dela? Bueno, ni, ni uste dut hori ez dela egila. Eh? Gure, gutau, beti esaten dugu hau eh, tura doka ikusteko aldaketa gure epemotzean. Eta bereziki egila da eh, egon zela garai batean nohankutsadura asko onditu zen. Eh, ba ezakit, berrogitamare, lengo mendeko berrogitamar, iruroge, irurogitamarreko markada, larrogikoa. Baina gerostik neurriak hartu dira eta nire ustez begiratzen badugu hori piskatatzerago, noski emiretse garen mendian obetuazegoen, geroso gara itxarra esan genuen ogei garen mendiaren ba, erdikik bukaerara. Baina gerostik neurriak hartu ziren eta bueno, ikusten baditugu joaten gira piskanaka piskanaka ekosistema batzuk eh, ba, berriro, bere onera eramaten ez, nikoren pentsatzenaren ez bilboko herriari eh, buruz, oso adibide adibideargia delako, baina eh, baita bat ditugu beste estuarioak, eta ba, orain badut neurri batzuek eh, haiek babesteko. Ordun nire ustez, eh, ambito edo, edo alde lokalean, eh, gure kostaldean, hartzen ari dira neurri batzuk, Eta horiek eh, onerako dira, arrantzarekin berdina gertatzen da, eh? arrantza lehen baino askoz, neurtuagoa eta, eta kontrolatuagoa dago. E, Kutsaduraren e, jarilloa, ibaitatik eta lurreatik baita beto dago, e, irien e, sanitazioa eta dena asko sobetagoa dago. Baina gero daukagu, ori, osea, alde lokalean asko sobeto, baina gero daukagu beste araso undi handi hori dela aldaketa klimatikoa eta hori eh, okerrera dihoa, hori ez, ez dihoa obera baizik, okerrera. Ordun esango nuke gure arlotik edo arlo lokaletik eh, oberagoa zela, baina globalea ba alaketa klimatikoa delataba, okerrera gozada, nire ala. E, eh, be, ala, hitz hoiekin uh, bururatuko dugu gaurkoa egan bezala ba, itxas ekosistemetan aditu eta aztiko itxas ikerketa sairaren zuzendari zientifikoa gurekin ginuen, Xabier, irigoian, milesker? Ba, ah, mileskan zua,